Utószó Nagy Lajos király még sokáig élt és uralkodott. Nagy király volt. Még sokáig boldogan élt családjával Sárosdilászló is. Derék ember volt. De ez már nem tartozik ide. Ennek a történetnek Vége.